Bos días a todos e a todas. Eu son Diego. Benvidos un día máis a Falangulleros Bandasequeiros. Este terceiro Falangullo dedicaremos tamén ao autor homenaxeado este ano nas letras galegas. Manuel María. Si, sí, queridos ouvintes, eu son Helena. Para iso preparamos un test de preguntas sobre a súa vida e vos podedes participar. Se credes que sabe de respondelas, enviade as solucións á nosa web, falangullo.bandaseca.es. Efectivamente, Elena. En un próximo programa diremos o nome da primeira persoa que acepte todas as preguntas, ademais de publicármolo na nosa web. Lembrado de que só gañará a primeira persoa que conteste correctamente as dez cuestións. Por certo, eu chamo meada e tamén estarei con, todo, con todos vos ao longo deste episodio. Hola, hola. A fala, Elsa, está preparados, Pois comenzamos xa con noso concurso sobre Manuel María. Comezamos cunha moi sinxela. ¿Cale o es sea el completo? Segunda, ¿en qué ano es onde naceu? Seguimos, la tercera pregunta es ¿Cale o es el nombre de Se por agora sabedes as respostas, estáde ben atentos, aínda quedan máis preguntas. Caleu o nome da súa primeira obra? Xaímos pola metade. Quinta cuestión: A. Cando foi o mar polo río. B. Soños na gaiola. C. Camiños de luz e sombra. Imos desalles aos nosos subintes frangulleiros uns segundos para que repoñan folgos Así que aproveitamos este inter para animar al que non nos estea facendo a participar no noso concurso Tés razón, Ada Amiguiños e amiguiñas A que esperades para demostrarnos todo o que sabedes sobre Manuel María? Esperamos as vosas respostas Ben, imos continuar Quén será o, o gañador ou gañadora? Que emoción! Sesta esta pregunta Como se chamaba a súa muller? Esta é moi xinxela, xa que foi a pregunta que va, que vos fixeron no falanguio anterior. Por certo, estamos lendo as vosas respostas. En breve comunicaremos vos o gañador ou gañadora. Seguimos. Aquí tes obras de Manuel María, pero hai unha que non o é. Cale. A. Quintana Viva. B. Porrendo a cada intre. C. Terra xa Oitava pregunta é moi relacionada coa anterior Cal destas obras non é de Manuel María? A. Cando o mar vai polo río B. O Vigairo C. Arruas do Bento Ceibe Isto está rematando Penúltima pregunta, cal foi a súa última obra publicada? Décima e última cuestión, en que ano é onde finou? Como xa está descansos de tanto esforzo, aquí tedes tres opcións. A. En a Coruña, o 8 de setembro de 2004. B, en Outeiro de Rei, 8 de setembro de 2004. C, en A Coruña, o 18 de setembro de 2004. E ataquio o noso concurso sobre Manuel María. Lembradevos de enviar as vosas respostas a falangullo@bandaseca.es. Pode ser o gañador ou gañadora. Publicaremos o vos o nome na web bandaseca.es barra falangullo e diremos volo no seguinte episodio. Até próximo programa, esperamos vos!